היפופוטם! אה, אני סתם דמות משנית בתוכנית. אין לי שם ואין לי תכונות אופי. המציאו אותי רק בשביל הנפסק חדשות הזה שלך. אכן עדות מזעזעת. יוצרי התוכנית היפופוטם ממציאים מדי שבוע עשרות דמויות משנה בשביל להגיד משפט וחצי באיזה מערכון. הדמויות אומרות את הטקסט והמערכון משודר. אבל מה קורה לדמויות האלה אחר כך? מסתבר שהדמויות הללו עפות בבעיטה אל מחוץ לתחנה ושם בשלג המקפיא אין להן לאן ללכת. עשרות דמויות משנה עם קולות מגוחכים מסתובבות גם כרגע ברחובות ללא קורת גג או שם פרטי. היפופוטם תחקירים יצא לשטח. אני נמצא כרגע במקלט לדמויות משנה עזובות שבמרכז העיר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תראה איזה קול דפקו לי, איפה אני אעבוד? איך אני אמור לפגוש בחורה עם הקול הזה? איך אני אתחתן? הרי את מקודשת לי, זה נשמע לך נורמלי ככה? זה נראה לך בסדר? מסתבר שרק לתוכנית של הערב הומצאו כ-30 דמויות משנה שונות, בעיקר נשים וילדים, שכן לצחוק על חלשים משום מה מעורר חיוך אצלם. ובחזרה לאולפן. נמצא איתנו באולפן היצור ששר את שיר הפתיחה של התוכנית. ערב טוב. ערב טוב. מה קרה שם בדיוק? אה, תראה, אני באתי לשם ל... הנה, הנה, שנייה אחת, אנחנו שומעים את השיר ברקע. כן, זאת ההקלטה המקורית של השיר פתיחה של התוכנית, זה בדיוק מה שקרה. עכשיו תראה מה קורה כשאני מסיים לשיר את השיר פתיחה. זהו? גמרת את השיר שלך? כן. עזוב מפה. אבל, אני לא... לך כבר, יגמד מסריח. נופת! צלג! מה עם הבוטנים שהפתחתם? אין בוטנים. תזמור את זה! פשוט מחריד, אני לא יכול לשמוע את זה. זהו, זה כל הרעיון? כן, עוף מפה תינופת, גבשו שירה, דיכס, אתה מזיל לי על ה... ומדווחים לי שברגע זה נערכת הפגנה של דמויות משנה מול התחנה. אני מעביר את השידור אל מחוץ לבניין. אני נמצא כעת בהפגנה של דמויות המשנה, והנה יוצאת המכונית, ומתוכה יוצאות הדמויות הקבועות של התוכנית. הנה האיש המעצבן ביותר בעולם, מוציא מהמכונית. צריך להדביר פה, מה זה בעולם? האישה באמבטיה. והוא רב פקח שואלי, שוטר במקצועו, שנראה לו כח את העניינים לידיים. אתה ואתה ואתה, שלושתכם ישר לכלא! לעוד מישהו יש בחיה? אז עוברו מכאן! ואתם, לכלא! לא תשמעו מאיתנו! גם אנחנו יכולים להצחיק. לא צריך אותם, אנחנו יכולים להצליח גם בלי התוכנית שלהם. בטח! בטח! בואו נעשה מערכונים אחרים, בואו נלך על משהו קלאסי. שבע. מה שבע? מה קמה? שקט שם! כיבוי עולות! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש